Ni Ida ya Kiswahili ya Sauti ya VOA tunatangaza kutoka hapa Washington DC naitwa Esther Gidoi Yort. Namaini Sunday Shamari tukukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Januari 26 mwaka 2011. katika matangazo yetu jioni ya leo mamilioni wa wabarikani wafuatilia kwa karibu hotuba ya hali ya kitaifa anayotoa jana usiku rais Barack Obama. Je waachambuzi waliona Ni tofauti na hotuba hii ya katikati ambayo ilionyesha kujenga umoja kati ya Republicans na Democrats. Hao wabunge kukaa pamoja kwa kawaida unakuta wa Republicans wako upande mmoja na Democrats upande mwingine. Na katika habari nyingine rasia na maandamano yanaendelea nchini Misri kulikoni. Nile hali tu ya kushindwa na hali ya maisha na watu wengi katatamaana maisha wa sasa hawajali chochote. Ni baadhi habari tulizo kuandalia kwa, kwa leo msikilizaji jumuikanasi hadi mwisho matangazo haya. Rais wa Marekani Barack Obama anasafiri kwenda jimbo la Wisconsin leo ili kusisitiza malengo yake kwa taifa. Alieleza katika hotuba yake ya pili juu ya hali ya kitaifa. Jana usiku bwana Obama alitumia hotuba yake katika uwekezaji, katika uvumbuzi, maendeleo ya utafiti na miundo mbinu. Akiongea kwenye bunge la Marekani, Rais Obama alielezea hali ya uchumi na kusema Marekani inatarajia maendeleo lakini alisema nchi inabidi ifanye zaidi kuhakikisha uongozi na ushindani katika siku zijazo Polisi wa Misri wamezuia juhudi za waandamanaji kujipanga upya siku moja baada ya wimbi la mashambulizi ya waandamanaji waliorusha mawe waliokuwa mjini humo kwa saa kadhaa Waziri wa mambo ya ndani amesema hii leo Hakuna maandamano mapya yatakayoruhusiwa katika nchi hiyo na kuonya kwamba waandamanaji watashitakiwa. Licha ya marufuku hayo, kundi la upinzani la Misri limeitisha siku ya pili ya maandamano mjini Cairo. Vuguvugu vugu la vijana linalojulikana kama 6 of April Youth Movement lilitumia mtandao wa Facebook kuwataka waandamanaji kuendelea na maandamano yao leo Jumatano. Na yeye mwanzangu Harjeriami alizungumza na Ismail Mfaume mhadiri wa chuo kikuu cha al aza mjini Cairo na kumuuliza je ni mwanamko mpya huko Afrika Kaskazini ambapo wananchi wanatumia maandamano kudai haki zao? Eh mwanamko haina tofauti umeshaanza na hasa hali hiyo ya kuiga kilichofanywa kadhaa basi na wao wanataka wafanye hivyo na hayo ya tahadhari zilitolewa sana na yaani baada ya, ya ya kufanikiwa na maandamano ya Tunisia kumuondoa kumondoa viongozi serikali hapa walikuwa na wasiwasi sana na wakatoa tahadharisho kwamba sijaribu mtio yote kuilehani zitoshea kule wale ni watunisia na sisi ni wa meseri kila mtu na msimamo wake kwa hiyo eh, hii hali inatishia nchi nyingi sana na bila shaka mnafahamu kwamba huko Jordan vile vile zitokea Vurugu, huko Algeria, mtokye Vurugu, na huko huko huko Mauritania huko Yemen na tendo la kujimwagia watu mafuta wakajiwasha moto kama aliyofanya yule ambaye Ndiyo alisababisha maandamano makali kule Tunisia watu kama saba wamejichoma moto ingawa wote hawakufa lakini wamefanya tendo kama hilo Mahojiano zaidi tutaletea muda mfupi ujao. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Idhaa Kiswahili Sauti ya America Washington DC. Mafisa wa Tunisia wanasema wametoa hati ya kukamatwa kwa rais aliyetolewa madarakani Zineel Ben Ali na jamaa zake. Wizara ya Sheria ilisema leo Bwana Ben Ali na familia yake wanashutumiwa kuiba mali na kupeleka fedha nje ya nchi. Tangazo hilo limekuja wakati polisi wa kutuliza hasia walipambana na waandamanaji katika mji mkuu na viongozi wa muda wa nchi hiyo wakijiandaa kufanya mabadiliko katika serikali. Rais aliyepo Madarakani huko Ivory Coast anasema atachukua udhibiti wa matawi ya benki ya Afrika Magharibi katika juhudi za kudhibiti tena fedha za serikali na kushikilia Madaraka. Bona Bagbo amewataka wafanyakazi wa Ivory Coast kujibu kama afisa wa nchi hiyo na sio utawala wa benki ambao makao yake yako Dakar, Senegal. Bono Bagbo anahitaji kupata uwezo kwa mali za serikali ili yaweze kulipa wafuasi wake katika serikali na jeshi. Katika hatua ya kujibu mshindi anayetambulika kimataifa wa uchaguzi wa Novemba alasani wa tara ametoa amri matawi ya benki hiyo huko Ivory Coast kufungwa na ameahidi kumshitaki mtu yote atakayefuata amri ya bwana Bagbo Ones Chiesa kutoka hapa Washington DC na habari zilizopewa uzito juu jioni ya leo ni kuhusu hotuba ya Rais Barack Obama ambapo mamilioni wa Marekani usiku jana waliifuatilia hotuba hiyo ya hali ya kitaifa aliyoitoa Rais bungeni na mengi yamesemwa kufuatia hotuba hiyo lakini muda mfupi uliopita nimezungumza na Profesa Richard Mshomba wa Chuo kikuu cha La Salle hapa nchini Marekani na kwanza nikamuliza maoni yake juu ya hotuba hiyo hasa masuala sugu ya uchumi na ajira kwa Marekani hotuba yenyewe kwa kwa ujumla ilikuwa nzuri na pia ilikuwa kama ilivyotegemewa kwa sababu hotuba ambayo kwa mfano alitoa miaka miwili iliyopita akijua kwamba bado ana miaka minne ya uraisi ni tofauti na hotuba hii ya katikati ambayo ilionyesha kujenga umoja kati ya Republicans na Democrats kulikuwa pia na hiyo ishara ya umoja kwa kwa wabunge kukaa pamoja kwa kawaida unakuta Republicans wako upande mmoja na a upande mwingine lakini kwa ujumla nafikiria aligusa mambo mengi makubwa ambayo kama ni kuangalia mbele miaka ishirini hata 30 ijayo ni, ni mambo ambayo ni muhimu naam na, na professor ukiangalia utakuta kwamba marekani wa kawaida maana wengi mamilioni ya watu walikuwa wanafuatilia hotuba hii walikuwa wanataka kujua ni nini ambacho kitawagusa moja kwa moja kwa mfano ukiangalia matatizo ya ajira yaliyopo marekani hivi sasa matatizo ya afya unaweza kusema katika hotuba ya rais Obama aliwalenga vipi wananchi wa kawaida wa Marekani kwa wananchi wa kawaida na kwa masuala yale ambayo yako karibu nayo unaweza kusema kwamba hayakualenga kwa uwazi kabisa kwa sababu hata suala la kutokuwa na ajira Ameliongelea kwa upana kwa kusema kwamba tunahitaji kujenga uchumi wetu lakini kwa mtu ambaye hana kazi leo, mtu ambaye amekuwa tafuta kazi kwa miezi sita, hotuba hii kwa kweli haimti moyo kwa sababu anataka majibu ya haraka kwamba ni hatua zipi zinachukuliwa ambazo zitaongeza ajira. Ndagee profesa unaweza kumwelezea jaji Rais Obama kama tulia mzoea, mwenye uhuru na furaha kwa kawaida anapotoa hotuba kama hizi au alionekana kukata sura ya kuonyesha kwamba hali ni tete hivi sasa nchini Marekani wakati ya kitoa hizo hoja zake. Nafikiri alikuwa bado katika ule uhuru wake kwa sababu ni mtu ambaye anaozoefu wa kuongea lakini il ilitaji aonyeshe hali hiyo walionyesha kwa sababu kuna watu wengi ambao hawana ajira. Kwa hiyo ilikuwa hayatakii kuonyesha uso wa furaha kabisa kana kwamba tumeshatatua matatizo ya nchi hii. Ukitizama katika hotuba yake, kule kuchangamka kwa wabunge kupiga makofi, kuonyesha hongera na ungaji mkono wao. Ulikuonaje kwa kawaida wanapokuwa wametengana Democrats na Republicans unaweza kuona kabisa uchangamfu umeanzia wapi. Lakini kuna sehemu ambayo watu walichangamka kwa uj mla kwa mfano alipotoa shukurani kwa wanajeshi kwa kazi nzuri wanayofanya pia wamarekani wanapoongelea kuwa wawe nambari moja katika kiti chochote kile ni kitu ambacho kinawaunganisha wamarekani pia alipoongelea kuhusu ile ndoto ambayo kila marekani ana haki ya kuwa nayo akajitaja ye mwenyewe pia akagusia makamu wa raisi alikoanzia katika tumaisha ya kawaida na spika wa baraza la wawakilishi baya alianza maisha yake kama akiwa anafagia kwenye sehemu ya kazi ya baba yake ni Profesa richard Mshomba wa chuo kikurasa le philadelphia hapa nchini marekani akizungumza nasi sauti Amerika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 kumbuka maoni yako au swali ni sharti ya husu matangazo ya leo hii tunataka kupata ujumbe kutoka kwa wasikilizaji katika nchi zote za Afrika Mashariki na Kati tunaendelea na habari zaidi za dunia jeshi la wanamaji la Umoja wa Ulaya limesema maharamia wametoka meli ya mizigo ya Ujerumani kaskazini mwashirishi jeshi la Umoja wa Ulaya limesema meli hiyo MV Beluga ilitekwa mwishoni mwa wiki katika bahari ya Hindi. Imesema meli hiyo kumi na wawili kutoka Poland, Philippines, Russia na Ukraine. Hakuna taarifa yoyote juu ya hali yao. Shambulizi hilo litokea maili tisini kutoka ufukweni mwa bahari kaskazini mwa Sheresheli wakati meli hiyo ilipokuwa kisafiri kwenye bandari ya Victoria. Chama kikuu cha upinzani kimefutwa huko nchini Gabon na kiongozi wa chama hicho ana kwa uhaini. Wizara ya mambo ya ndani ikifuta chama cha National Union siku moja baada ya kiongozi wake Andre Mba Obame kujitangaza rais katika hafla ya kuapishwa iliyofanyika mji mkuu Libreville. Obame ambaye alimaliza muda wake wa pili katika uchaguzi wa Gabon wa 2019 pia ametangaza serikali yenye mawaziri 19. faridia tena katika ripoti za waandishi wetu Mtanzania Ahmed Khalfan Gailani mtuhumiwa wa kwanza kutoka Guantanamo Bay Cuba ambaye kesi yake imeendeshwa katika mahakama ya kiraia hapa nchini Marekani alihukumiwa kifungo cha maisha hapo jana na mahakama ya New York kwa njama za kulipa ubalozi wa Marekani huko Dar es Salaam Tanzania mwaka wa 98 na kufuatia hukumu hiyo mwenzangu Hadija Riami amezungumza na dadake Gailani Arafa akiwa huko Zanzibar kwanza kamuuliza familia imechukuliaje hukumu hiyo aliopewa kaka yao Mama hali yake si nzuri. Tokea so kaipata hii habari, analia sana, naumwa. Anaumia kwa kwa kiasi sana kwa sababu ni mwanao na hii habari ni nzito sana. Hatukutegemea kama tutapata kama hicho. Je, kutokana na hukumu hiyo sasa je, mna mipango gani nyinyi hasa melichukulia vipi swala hili mtafanya nini? Tumelipokea kama zilivotolewa kwa sababu hatuna uwezo wa kufanya kitu kingine chochote isipokuwa tunaona kwamba hukumu aliyopata ni nzito sana na tunaona bado hakutendewa haki tunaomba zaidi wamfikirie kwa sababu bado ni kijana mdogo na sisi mpaka sasa hivi kwa vile ni family hatuna jidaloweza kufanya kwa sababu hatuna uwezo wa kitu chochote labda tu tuombe serikali ya marekani au ya kuku kwetu Tanzania itusaidie sisi kama familia yake Ahmed japo kwa kwenda kuonana naye kujua zaidi habari zake ni zipi kwa sababu sisi mara nyingi habari tunastaka kutoka, kutoka kwa lawyers wake au kwenye kupitia hiyo habari kama hizi hatuna itu mwingine ambaye anatusaidia zaidi. Najee na je mpaka sasa hivi mmeshafanya mpango wote labda wa kuzungumza na serikali ya Zanzibar kujaribu kuwasaidia? Hapana, hatujafanya jambo lolote. Huyo ni Arafa Gailani, Dadake Ahmed Khalfan Gailani, akizungumza na sauti Amerika kutoka Zanzibar. Huko Kenya tofauti kubwa zimeanza kujitokeza hadharani kati ya mahakama ya kimataifa ICC na umoja wa Afrika EU kuhusu ombi la Kenya la kutaka kuahirishwa kwa kesi za wale wa sita wa gasia na mauaji baada ya uchaguzi mkuu pita nchini humo na ingawa serikali ya Kenya na EU zinaunga mkono pendekezo la kuahirisha kesi hizo mahakama ya ICC imepinga vikali pendekezo hilo na hivi punde alipotiwa waziri mkuu wa Kenya Raila Odinga amejiondoa kwenye mpango huo wa serikali mwandishi wa VOMG ni Nairobi mwegi konyo juhudi za kidiplomasia zimefanywa na makamu wa rais hapa nchini Kenya bwana Kalonzo Musyoka za kuishawishi mataifa afrika kunga mkono ombi la serikali la kutaka kuahirishwa kwa kesi za wale washukiwa sita wanaotumiwa kwa ghasia za uchaguzi mkuu. Hii zimeanza kuzusha cheche za maneno na upinzani mkali kutoka kwa wanasiasa na maafisa mahakama kimataifa ya ICC. Na hivi pondewa wazir mkuu nchini Kenya Raila Odinga amejiondoa kwenye mzozo huo. Rais Odinga anasema kuna haja ya Kenya kuyatembelea mataifa mengine ya Afrika ili kujiondoa kwenye mahakama Yeah ICC how does AU signatory, signatory to Rome Statute. And if we want to from Statute, support, Na katika zilizopita, rais hapa nchini Kenya Bwana Kalonzo Musioka amekuwa kwenye safari za baadhi ya mataifa ya Afrika kuyashawishi kukubaliana na msimamo wa serikali ya Kenya kuhusu swala hilo wa Rais ameikutana na Jacob Zuma wa Afrika Kusini, Yoweri Museveni wa Uganda, Melezenai wa Ethiopia na viongozi wa serikali za Malawi na Botswana. Lakini licha la omakali zinazotolewa dhidi ya safari zake katika nchi zake Afrika. Bwana Kalonzo Musyoka anasema hakuwatembelea ya mataifa yao ya Afrika kwa manufaa yake binafsi, lakini amekwenda kama mjume maalumu wa Rais Kibaki. Anasema ni makosa kufikiria kwamba anayatembelea mataifa ya Afrika kwa sababu zake za kibinafsi. Uh, uh, uh, Lakini kileleja sakatahi ni ziara iliofanyo na raisu wa mahakama ICC balozi Christian Wonesa katika makao makuu ya muungano wa Afrika na kuwasilisha waraka maalumu kwa mwenye kitu wa munganu wa Afrika, Jinping, kuhusu msimammo wa IC katika swala hilo pia rais wa mahakama ya ICC anatarajiwa kuwasili hapa mjini Nairobi kwa mazungumzo na rais Kibaki, maafisa wakuu wa serikali na mashirika yasiyo ya serikali. Mahakama ya ICC imeanza kusikitishwa na kampeni kali na wafanyana wa siasa nchini Kenya ya kuyataka mataifa mengine ya bara la Afrika kujiondoa kwenye mahakama ya ICC. Mwaiki kwenye sauti ya Amerika, Nairobi na kama tulivodokezea maandamano yameendelea hivi leo huko Cairo Misri ambapo wananchi wanalalamikia hali mbaya maisha na ukandamizaji hali ambayo inaelezwa huenda ikasababisha athari kwa maisha ya watu na mali mjini humo Mwenzangu Khadija Ryam yamezungumza na Ismail Mfaume ni mhadhiri wa chuo kikuu cha al mjini Cairo na kwanza kamauliza hali ikoje hii leo maandamano yameanza hivi chana lakini yalikuwa makali sana njia zote kisia nyingi zimefungwa hapa Cairo hasa katikati ya mji hapa na ikizingatiwa kwamba jiji hili la Cairo wanaishi watu tano sasa eh, vurugu zimekuwa ni kali sana maandamano hatujui wala hatuwezi kutabiri Uh, maendeleo yake yako yatakuwa vipi hapo baadadai? Yeah, Je, kutokana na hali ulivyoiona unaweza kuelezea labda kutokana na hizo vurugu kati ya polisi na waandamanaji kuna labda watu ambao wamepigwa, wameumizwa au kuna wengine umesikia, wamepoteza maisha? Kwa uh, eh, hali yoyote ishatokea hivyo lakini bado hatujapata taarifa nzuri kwa sababu eh, mimi tangu wakati huo niko njiani, nimevidi hata nishuka kwenye gari, nitembee kwa miguu, nikimbie hasa kufika hapa jengo la idhaa hapa ndo ni idhaa kwa hiyo bado hatujapata nafasi ya kusikia ripoti zozote kuhusu vurugu za leo lakini vurugu za jana zilipelekea kufa watu wawili na mmoja polisi na watu wawili wa na watu wengi zaidi ya 30 kujeruhiwa na nini hasa... kwa leo hatujapata taarifa yoyote na nini hasa unadhani hasa kinawasukuma hao wa andamanaji kuwa na nguvu yaweza kupambana na hata kupambana na polisi ni kusema ni ile hali tu ya kushindwa na hali ya maisha na watu wengi katatamana maisha wa nikiwa, sasa hawajali chochote na chanzo kabisa cha maandamano haya ni kwamba imewajia fikra kutokana na eh, mafanikio yaliyopatikana kule Tunisia na waandamanaji ambao wameweza hata wakamfanya rahisi angeke kwenye madaraka na wao ndio wakasema nasi siku ya tarehe 25 wakikusudia jana tutafanya maandamano na yataendelea kwa muda na inakumbukwa tu kwamba siku ya tarehe tano hapa kila mwaka huwa wanasherehekea siku ya mapolisi maana Polisi ambao alipambana na wakoloni muda mrefu ni kama hii kwa hiyo huwa anafanya siku kuu ya yani watu hawendi kazini kwa hiyo wakachagua siku kama hii ile ajana na leo ndo inaendelea na hatu. Ni isma Mfaume mhadiri wa choki kucha ala za kizugumza na sauti Amerika kutoka Kairu na Sande moja kwa moja kwenye SMS za wasikilizaji. Hotuba iliyotolewa na Rais Barack Obama na aliyoyazungumzia yazingatiwe ili kuimarisha uchumi wa Marekani. Huyo ni Dr. Keuke Omlandizi Tanzanian. Naaye William Lutegweinga anasema ganuchi ondoka mara moja wananchi wanataka haki yao mm, au wewe unataka mm. kuwa kama bababu wa pili katika Afrika? Mhm. Mm Masi Humphrey, wasingida unasema hotuba ya Barack Obama ni ya kidiplomasia zaidi kati ya wa Republican na Democrat naye mbugani mkulima wa Ushirambo anasema heko rais Obama kwa hotuba yako nzuri kwa kutaka wa Marekani wao wa moja bila kubagua naona David Olelesere wasikawa transmara huko Kenya anauliza swali huu gondo inaitwa manda malo uliianza gani na umeanzishwa na kitu gani haya <laughs> kazi naye ni masila mpudu Wairinga anasema umoja moja Afrika unganeni mumuoe Bagbo kwani hiyo siyo demokrasia. Katika makala ya afya leo tunazungumza na Dr. Ali Mzige, anasimamia udhibiti wa matumizi ya tumbaku nchini Tanzania. Dr. Mzige tuanze na madhara yanayotokana na uvutaji huu wa tumbaku. Kule madhara ya uvutaji wa tumbaku ni makubwa. Kuliko faida hapa nchini Tanzania tunaona asilimia a, karibu ni moja ya wagonjwa wenye saratani waliolazwa katika taasisi ya Ocean Road. wana wameafrika kutokana na matumizi ya tumbaku kwa hiyo saratani zilizopo hapo hapo zinaonyesha kwamba zimesababishwa na matumizi ya tumbaku kwa njia moja au nyingine hiyo ni moja pili katika vijana ambao wanakuwa sasa wengi wameanza kuiga au kujitokeza na utumiaji wa uh, wa sigara sio sigara tu wengine walikuwa wanatumia hata vitu vinaitwa kama kuberi yani ni, siga, ni aina fulani ya tumbaku ambayo wanatumia kwa ku, kwa kutafuna kwa hiyo ninachosema ni kwamba kinachotakiwa ni watu jamii zote wakaelezwa kwamba sigara kwa kweli haina faida hata chembe moja bali na madhara na hasara haswa ikijulikana kwamba madhara yake yatajitokeza baada ya muda mrefu au zitojitokeza kwa muda wa siku moja hiyo hiki ni kitu ambacho wananchi wanapaswa wajue na haya matangazo kwa kweli si mazuri kwa sababu haya hayaonyeshi madhara ya sigara kama inavyotakiwa bali wanaosha kwamba matangazo hai, haya haya ndio maisha utakuta matangazo maandiko hizo kwa kweli utumiaji watu, wa wa sigara au matumizi ya tumbaku yameanza kuonekana kwa mbono sasa Jinsi tunazokwenda ni wema wananchi kwa kujua kwamba hapa sheria inasema nini kuhusu mashala ya tumbaku ya utumizi wa matumizi ya tumbaku kwamba sheria ipo lakini taratibu na kanuni ndizo ambazo napaswa zibidhiwe ili watu waache kutumia au kuvuta sigara hadharani na mahali ambapo hapastahili. Daktari Mzige pia kuna madhara kwa wale wasiovuta sigara. Labda yazungumzie haya nayo. Unayosema ni sawa kabisa na yanajulikana kwamba wale ambao hawavuti yara lakini wanavutishwa asiliana na watu wengine nasema ni past smokers. Hawa wana athirika vile vile kama mtu mwingine yote ambaye navuta. haswa ikijulikana kwa mama ambia mzito anaweza kuharibu mimba, anaweza kuzaa mtoto mfu, inawezekana na mtoto aliyezaliwa akawa anaugua mara kwa mara, anakohoa au anatoka usaha katika masikio yake. Hayo ni masuala ambayo eh, yanajulikana na ni wema watu akajua kwamba yapo na si nzuri kwa kweli kuvuta mbele ya watoto au kuvuta kwa mtu mwingine. Hivyo tu, kwa yule ambaye havuti lakini inabidi avutishwe kutokana na mwingine. Vile vile anadhurika na wengine pia amepata saratani ya mapafu kutokana na hiyo unasema passive smoking. Kwa hiyo ni vyema watu wakajua athari za sigara au matumizi ya tumbaku. Hayako kwa mvutaji tu bali hata kwa yule ambaye havuti na yule mwingine anavuta jiko karibu naye. Kwa sababu kitalamu sigara au mosho wa sigara una kemikali 1004. Na katika hizo kemikali 1004 60 e, zina uwezekano kabisa ya kupia madhara ya kansa ya aina nyingi ya wa binadamu, kensa ya koo, kensa ya mapafu, ya kibofu na madhara mengi tu ambayo yanaweza kupatikana kutokana na uvutaji wa sigara. Namkabiliana vipi sasa na matangazo haya ya kibiashara? Twajua wazi kwamba uvutaji wa tumbaku unaathiri jamii lakini wanaotoa matangazo haya wanaangalia tu upande wa kujinufaisha kifedha. Tatizo hilo ni kubwa. Hapa nchini Tanzania linajulikana lina, lina, lina linaoanisha kwamba matangazo ambayo yanatolewa yanahamasisha vijana kuvuta sijara. Haya hastahili kuwepo kwa sababu sheria inasema usitangaze au usihamasishe uvutaji wa sijara katika jamii. Na kama unatoa onyo, inapaswa onyo lile lionekane katika asilimia thelathini ya paketi ya sijara. Wame kwa mfano, sijara inaweza kuleta saratani ya mapafu au sigara hupunguza nguvu za kiume. Kwa wenzetu wa Kenya matangazo kama hayo yapo na katika paketi za sigara. Hapa Tanzania matangazo ni madogo ni kiduchu kabisa. Ni Dr. Ali Mzige wa Udhibito Matumizi ya Tumbako nchini Tanzania akizungumza naasi sauti Amerika. Rais wa Marekani Barack Obama anasafiri kwenda jimbo la Wisconsin leo ili kusisitiza malengo yake kwa taifa aliyoeleza katika hotuba yake ya pili juu ya hali ya kitaifa. Polisi wa Misri wamezuia juhudi za waandamanaji kujipanga upya siku moja baada ya wimbi la mashambulizi ya waandamanaji walirusha mawe waliyokuwa mjini humo kwa saa kadhaa. Maafisa wa Tunisia wanasema wametoa hati ya kukamatwa kwa rais aliyetolewa madarakani Zinel Ben Ali na jamaa zake. Rais aliyepo madarakani huko Ivory Coast anasema anachukua udhibiti wa matawi ya benki ya Afrika ya Magharibi katika juhudi za kudhibiti tena fedha za serikali na kushikilia madaraka. Na sandesho na muktasari wa habari na ifotao sasa ni sauti ya Amerika inayoelezea sera za serikali ya Marekani. Sadgent Shriver mkurugenzi wa kwanza wa idara ya wanaojitolea hapa Marekani Peace Corps Rais mteule na mwanaharakati wa watu maskini amefariki akiwa na umri wa miaka tano. aliooa katika familia ya Kennedy mwaka 1953 alimooa Eunice Kennedy dada wa rais John F Kennedy ameacha watoto watano na wajukuu 19 Rais Barack Obama alimuita bwana Shriver moja kati ya mwangaza ulionawiri na kizazi kikubwa kwa kazi yake ya muda mrefu alisema rais Obama bwana shriver alikuja kufuata wazo la huduma za umma bwana shriver aliteuliwa kama mgombea mwenza wa George McGovern wa chama cha Democrat mwaka 1972 bwana shriver pia alifanya kazi pamoja na rais Lyndon Johnson kuanzisha vita dhidi ya umasikini na alisaidia kubuni elimu ya awali kwa watoto maskini na huduma za nafuu za masuala ya kisheria kwa masikini. Katika michango yake mingi bwana Shriver, pengine atakumbukwa zaidi kama mkurugenzi mwanzilishi wa Piscop. Machi mosi mwaka 1961, Rais Kennedy alianzisha Piscop na Machi 4 alimteua bwana Shriver mkurugenzi wa kwanza wa taasisi hiyo. Kufikia Disemba mwaka 1961, kulikuwa na zaidi ya watu wa kujitolea 500 wa Piscop wakihudumu katika nchi fadhili tisa na wamarekani wengine mbili wakipata mafunzo ya kutoa huduma nje ya marekani mwaka 1963 bwana Shriver aliongoza idara hiyo ikiwa na zaidi ya watu wa kujitolea 6500 wakihudumu takribani nchi hamsini. the peace alisema bwana Shriver inawakilisha baadhi kama si yote ya mila bora kabisa ya jamii hii Inawakilisha kila kitu ambacho Marekani imetetea. Inawakilisha kila kitu tunachoamini na matumaini ya mafanikio duniani. Bwana Shriver alihudumu kama mkurugenzi hadi Februari 26 mwaka Mkurugenzi wa Piscope Aaron Williams alitoa heshima kwa michango ya Sergeant Shriver kwa Piscope. Kwetu sisi katika familia ya Piscope, alihudumu kama mwanzilishi wetu, rafiki na mwongozi kwa miaka hamsini iliyopita. Kwa sababu ya dhamira zake na mtazamo, zaidi ya watu waliojitolea piskop laki mbili waliorudi wamehudumu katika nchi 139 kuimarisha amani duniani na urafiki. Kifo cha Sergeant Shriver alisema Rais Obama kitahuzunisha watu wengi kote duniani ambao wamesaidiwa na watu wanaojitolea wa Peace mnamo zaidi ya nusu karne na maisha yote ambao yameweza kuwa bora kutokana na juhudi zake kukabiliana na ukosefu wa usawa na haki hapa Marekani. Na kwa tahariri hiyo ilioelezea sera za serikali ya Marekani tunakamilisha matangazo yetu jioni ya leo. Kwa niaba ya wote matangazo haya msimamizi amekuwa ni Hadija Riami hapa studio 12 za Sauti America Naito wa Esther Gido Yowat. Na, na me Sunday Shimari. Twasema kwaheri Nina usiku mwema kutoka Washington DC.